16. 2110 рік. Бункер 1. Трой повинен був звернутися до лікаря. У нього утворилися виразки по обидва боки рота, між ясними і внутрішньою стороною щік. Він відчував їх, як маленькі шматочки ніжної вати, втиснуті в його плоть. Вранці він тримав таблетку зліва. Під час вечері справа. З обох боків рот палило і пересихало від гіркого смаку ліків, але він терпів. Він рідко користувався серветками під час їжі, це була погана звичка, яку він виробив давно. Він клав їх на коліна, щоб бути ввішливим, а потім, коли закінчував їсти, клав на тарілку. Тепер у нього була інша звичка. Один швидкий маленький укус, чогось, витирання рота, випльовування пекучої синьої капсули, великий ковток води, полоскання рота. Найважче було не перевіряти, чи ніхто не дивиться, коли він її випльовував. Він сидів спиною до екрану на стіні, уявляючи, як погляд пронизує його збоку, але дивився перед собою і жував їжу. Він пам'ятав, що потрібно час від часу користуватися серветкою, витирати рот обома руками, завжди обома руками, затискаючи рот, залишаючись послідовним. Він посміхнувся чоловікові навпроти і переконався, що таблетка не випала. Погляд чоловіка ковзнув по плечу троє, коли той дивився на зображення зовнішнього світу на екрані. Трой не обернувся, щоб подивитися. Він все ще відчував той самий потяг до вершини бункера, ту саму потребу бути якмога вище, щоб втекти від задушливої глибини. Але він більше не відчував бажання дивитися назовні. Щось змінилося. Він помітив Гела за сусіднім столом. Впізнав його лису голову з плямами. Старий сидів спиною до троє. Трой чекав, поки той обернеться, і помітив його, але Гел так і не озирнувся. Він доїв кукурудзу і взявся за буряк. Минуло достатньо часу з того моменту, як він виплюнув таблетку, щоб ризикнути поглянути в бік лінії роздачі їжі. Трубки виплювали їжу, тарілки брящали на підносах. Один із лікарів з кабінету Віктора стояв за скляною лінією роздачі, схрестивши руки з блідою посмішкою на обличчя. Він оглядав чоловіків у черзі і дивився на столи. Чому? На що він звертав увагу? Трой хотів знати. У нього було десятки таких палких запитань. Відповіді іноді з'являлися самі, але вони зникали, якщо він зосереджувався на них. Буряк був жахливий. Він з'їв останній шматок, поки джентльмен навпроти стояв зі своїм підносом. Незабаром хтось зайняв його місце. Троє глянув ряд сусідніх столів, більшість працівників сиділи на іншому боці, щоб бачити, що відбувається ззовні. Лише декілька сиділи, як гал, і він сам. Дивно, що він раніше цього не помічав. За останні тижні здавалося, що закономірності ставали легшими для помічання, навіть коли інші здібності слабшали і збивалися. Він розрізав гумовий шматок консервованої шинки, його ніж скрипів об тарілку, і він замислився, коли ж він зможе нормально виспатися. Він не міг попросити лікарів про допомогу, не міг показати їм своє ясне. Вони могли б дізнатися, що він не приймає ліки. Безсоння було б жахливим. Він міг задрімати на хвилину-дві, але глибокий сон його оминав. І замість того, щоб згадати щось конкретне, все, що він мав – це тупий біль, напади жахливої смутності і непереборне відчуття, що щось глибоко не так. Він помітив, що один із лікарів дивиться на нього. Трой подивився вниз по столу і побачив чоловіків, які сиділи пліч-опліч на іншому боці, розглядаючи краєвид. Не так давно він хотів сидіти і дивитися, загіпнотизований сірими пагорбами на екрані. А тепер йому ставало погано, коли він навіть поглядав на це. Вид доводив його до сліз. Він стояв зі своїм підносом, а потім занепокоївся, що це було занадто очевидно. Серветка впала з його колін на підлогу і щось відскочило від його ноги. Серце троє забилося швидше. Він нахилився, підхопив серветку і поспішив далі, шукаючи таблетку. Він наткнувся на стілець, відсунутий від столу. Відчув на собі погляди всіх присутніх. Таблетка. Він знайшов її, і підхопив серветку, а піднос небезпечно хитався в його долоні. Він встав і взяв себе в руки. Крапля потопоколювала шкіру на його голові, стікала по шиї. Всі знали. Трой повернувся і пішов до фонтанчика з водою, не наважуючись поглянути на камери або на лікарів. Він, втрат... Він втрачав контроль. Ставав параноїком. А до кінця цієї зміни залишалося трохи більше місяця. Місяця, який випробує кожну краплину його волі, що залишилася. Намагатися ходити природно, коли на нього дивляться стільки очей, було неможливо. Він поклав край під носа на фонтанчик – натиснув ногою на важіль і наповнив склянку. Саме тому він не встав. Він хотів пити. Йому хотілося оголосити це в голос. Повернувшись до столів, Троє протиснувся між двома іншими працівниками і сів обличчям до екрана. Він згорнув серветку, відчув таблетку, заховану в її складках, і засунув її між стегнами. Він сидів там, попиваючи воду, дивлячись на екран, як і всі інші, і як і належало. Але він не наважувався дивитися.